L'estat de la qüestió amb Albert Tomàs. Bona tarda i benvinguts un dia més a L'estat de la qüestió, un espai que té com a objectiu fer difusió dels diferents actes que es duran a terme aquest estiu en el Sí de l'Assemblea Nacional de la Catalunya. Com ja vam anunciar la setmana passada, fixar-nos especialment en el Vallès Occidental. Al programa d'avui parlarem de moltes coses i molt variades, entre d'elles de la gincama pels més petits de Santa Perpètua de Mogoda, l'arribada de la marxa independentista a Sant Cugat o l'entrevista que us oferim aquest dilluns, que serà ni més ni menys que amb Patricia Gabancho, periodista i escriptora nascuda a l'Argentina però reconegudament independentista. Tot això serà possible gràcies a l'equip del programa. Aina bona tarda, bon vespre, hauríem de dir. Bon vespre, Albert. Aina, explica'ns, a quin personatge independentista recordarem avui? Doncs avui us porto un home que associem a un lema. Tenim pressa, molta pressa. De fet, el lema no és seu, però sí que va escriure un llibre que portava aquest nom. Era enginyer químic i doctor en ciències físiques, tot i que el coneixem més per la seva dedicació política. Va viure moltíssim, la república, la guerra, el franquisme, la transició, la democràcia. Pensem que va néixer el 1917 i va morir el 2011. I cap al final de la seva vida ens va dir que tenia pressa, molta pressa. Moltes gràcies, Aina. I, Túnel, que ens portaràs a la teva secció avui? Doncs mira, música catalana dels 60, poc recordada, que s'allunya molt del de que és la nova cançó, els cant d'autors i tot aquest rotllo, diguem-ne, és música i en català. Els 4 grats i gru-grup. Bé, ja ho veureu d'aquí una estoneta. Molt bé, gràcies. Doncs, mentre tot això no arriba, anem per feina i comencem. Iniciem el repàs d'actes i activitats d'aquesta setmana amb, ja ho dèiem, l'arribada de la marxa per la independència a Sant Cugat. Com us vam explicar el programa passat, la marxa va donar el seu tret de sortida dissabte 30 de juny a la ciutat de Lleida, i des d'aquell dia i fins al 11 de setembre, tot el territori català estarà oferit d'actes que serviran per apropar la independència tots aquells que encara no hi veuen o, o no la veuen suficientment eh, factible. Doncs bé, com deien fa uns moments, a Sant Cugat van dur a terme la seva pròpia marxa divendres al vespre, que l'ha acabat preta, amb un recorregut per dins del municipi fins a arribar a la plaça de la Vila, on s'hi va acabar llegint el manifest de la marxa. La caminada va començar cap a quarts de vuit del vespre i va arribar a la plaça de la Vila davant de l'Ajuntament cap allà a les 9. A Santa Perpètua de Mogoda, per la seva banda, a la plaça de Can Fulguera concretament, dissabte a la tarda van organitzar una de les activitats més ben rebudes de segur pels petits de la casa. Una gimcam amb tot tipus de proves per passar-se d'allò més bé i per tenir contents els pares, a continuació hi va haver un sopar botifarrada, amenitzat amb una mica de música en viu. Música com aquesta que sona, que tot i que aquesta em temo que és enllaunada, les activitats de l'Assemblea, però, aquesta setmana, aquí al Vallès Occidental, no han estat ni molt menys només lúdiques. Dimecres, al Centre Cívic de Bellaterra, va tenir lloc un debat del joven, així ho han anomenat ells, per tractar àmpliament la manca d'expectatives laborals que poden tenir els joves a casa nostra, amb l'afegit que alguns d'ells van aportar experiències personals. Per tractar més en profunditat aquest tema, que des de l'estat de la qüestió hem considerat força rellevant, i per conèixer quines van ser les idees més interessants que van sorgir dins del debat, tenim amb nosaltres Flora Moya, membre de la Comissió de Comunicació de l'Assemblea Local de Bellaterra. Flora Moya, bona tarda. Hola, bona tarda. Contents del debat de dimecres passat? Sí. No, però sí que és de com es va desenvolupar i de com va funcionar. Sí? Per què sí, no estem veure, contents? contents? Com, em explicaré una mica més. Contents del tot, eh, no, perquè el, una, un dels objectius eh, o les fites que ens havien posat amb el debat era eh, interessar la gent jove, perquè eh, les reunions habituals o les xerrades habituals que fem aquí d'Illaterra doncs ens vam adonar que a gent jove n'hi havia poca. I eh, bé, érem, en total hi havia un, uns 30, unes 30 persones i de les 30 persones doncs, només n'hi havia unes 10 o 12 que fossin del voltant de, de, de 30 mm -hmm. anys o d'entre de, 30 i 25, més o menys, joves, joves. és sí. clar molt, molt contents, potser no ho hem d'estar perquè no va ser una gran afluència de joves explicar doncs la, les seves experiències, o com veia sí. el futur, però bé eh, va, ser, va ser un debat agradable va ser un debat, jo penso, com nivell uh -huh. i més o menys tothom va anar participant i va ser doncs, molt profiteu Si ens haguéssim de quedar amb una idea, resum, diguem de, del debat, sí. quina, quina seria? Mm, bé, la idea és que eh, Cal, cal tenir, o sigui per avançar, per, per arreglar el problema, que el problema eh, és la falta d'oportunitats doncs, a la gent jove, el, és que eh, hi ha d'haver doncs, eh, un canvi profund a la, a la societat. Amb el tema econòmic, amb, potser s'ha acabat aquella teoria dels economicistes que ha, que fins ara doncs, ha sigut eh, com un dogma de fe, que s'ha de tendir al creixement. Uh -huh. Aleshores, ara poder eh, hem de tendir a creixement zero, no, no cal que ens assaleguem d'aquesta manera. I també l'altre canvi que em referia a l'entrada de la societat és que s'ha d'aprendre de dir d'una altra manera, que la felicitat no depèn de les coses que es tenen uh -huh. eh, i que eh, eh, que es, es podria resumir com aquella dita antiga que menja poc i poi bé. No? Sí. N'hi ha que ja mengen poc, eh, per això? Bueno, però potser no paieixen bé. Sí. Es tracta de les dues coses. És a dir, eh, no voler tenir una, una societat de consum desbocada, sinó tornar als antics valors, poder, de tenir el que es necessita i ser feliç amb el que es, amb el que es té, poder. Quines altres propostes han, han, han sorgit al cid del debat? A veure, aquest m'has demanat, doncs, el, aquest és el, el resum. Sí, el principal. Dir, sí. Eh? Que molt encoratjador no és. Aleshores, eh, veure, una sèrie de punts que ha demanat, dient, doncs, un, eh, fer, eh, fer eh, un canvi, també, respecte al que ara fa, ara el que ja està establert, que quan una persona acaba la carrera o acaba els seus estudis o o entra en una professió, doncs ha de treballar eh, exactament allò pel qual s'ha preparat. Aleshores, eh, ara poder, eh, caldria fer-se empresari, és a dir, innovar a partir naturalment dels coneixements adquirits, doncs buscar una, una idea, buscar i fer una empresa, és a dir, eh, convertir-nos una mica en, en empresaris autònoms. Mm -hmm. eh, un altre punt seria ja dintre d'una tasca pròpiament estatal, facilitar la creació d'empreses. Un altre punt que també es va comentar molt eh, dins dels joves eh, seria lluitar contra la globalització econòmica. És a dir, que hi hagués un, eh, un proteccionisme dels mercats interns, que ara no hi és, ara t'entren qualsevol producte el preu que sigui i pot rebentar un negoci que t'ho tinguis sí. muntat. Eh, cohesionar també molt més la nostra societat, passar a tenir valors comuns, que ara potser no hi són. Fomentar el treball dels joves. Es va comentar que els països nòrdics, a Suècia i Noruega, els joves eh, es posen a treballar molt d'hora. O sigui, en l'etapa d'estudiants, de, si doncs, entren ja dins del mercat de treball d'una manera podent o completa, però eh, això explicaria les altes tasses de, de productivitat d'aquell país. Doncs això també es va comentar, doncs mirar de això. Mm -hmm. Després eh, un punt eh, que també va sortir eh, és que Catalunya li falta explotar la seva capacitat. Aquí a Catalunya tenim moltes capacitats que ens queden retallades perquè Espanya, amb la seva política actual, ens ho retalla. És a dir, tenim Manca, o sigui, tota la manca d'infraestructures doncs, eh, fan de que quedem coartats no puguem tirar endavant uh -huh. mm -hmm. En aquí va ser el moment que també d'altres eh, van dir que bé, que això un dels camins per solucionar això seria arribar a la independència de Catalunya va ser una opinió mm -hmm. uh -huh. eh, què més? va eh, aconseguir que el teixit empresarial aprofiti el talent dels joves eh, que que que pugui crear el que es diria la indústria del coneixement, seguit una sèrie d'empreses de, eh, punteres amb la formació de, de professionals qualificats i de màsters de polcreu, doncs això fomentar-ho més, eh? tipus escola SAD, tipus escola sí. IES, que aquí a Catalunya som excel·lents en aquest tema. Però clar, tot això, eh, eh, tot això és car, diguem, no? Vull dir, no? No és una cosa que, que pugui ser assequible per pel gruix de la població, no? Vull dir, són propostes que potser van una mica... A veure, el, el jovent que se'ns va presentar allà i els assistents que teníem allà eh, es van centrar molt amb la manca d'oportunitats en els estudiants que han lograt una, una titulació i que han lograt un màster. Eh, també es va comentar doncs, que el debat, eh, si es fes d'altres doncs, zones, a Catalunya, doncs, amb un públic doncs, en el qual fos d'un altre, altre tipus de preparació, d'un altre tipus de sortides, possiblement seria un altre. Però eh, aquest, aquest era el nostre debat, aquest, allà vam, el públic que vam tenir era aquest tipus de públic i, i no sé si això seria que eh, poder poder d'altres, aquest punt aquest punt pod sí, però és que aquest teixit ja el tenim. Es tracta de no desaprofitar-ho. dir que no es perdi. Mm. Creus que són factibles sí sí sí. Creus que són factibles totes aquestes idees que, que, van, que van sortir que m'has explicat ara? A veure, eh, en principi, eh, són les idees que es van apuntar i no hi va haver cap opinió en contra. Eh, el, el moderador de l'acte, eh, el presentador, el moderador, Eh, diguem com vulguis, en Joan Manel Dreserres, uh -huh. el Pancalacta doncs, eh, va comentar que la, la independència de Catalunya és el mètode, no és l'objectiu per arreglar això, i que hi ha d'haver uns eixos dintre de l'Estat que caldria treballar. En cap moment, eh, ningú va dir que això no fos possible. Mm? Eh, i tampoc són eh, unes conclusions que s'ha sortit molt de les que llegim moltes vegades en el, en el diari. El tema, doncs, de que, de que hem de tornar a l'aprofitament dels recursos, que que hem de tornar amb un altre tipus de valor, són unes, unes conclusions que, que surten, les que deixes a la premsa. I això poder no conèixer. És, és un tema obligatori, no? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs Flora Moia, membre de, la, de comunica... la Comissió de Comunicació de l'Assemblea Local de Vallaterra. Sí moltes gràcies per, per ser avui amb nosaltres i sí, bé, endavant amb aquest estiu que ens espera gràcies, adeu bon dia Ja tenim al cap quatre idees més per poder tirar endavant en aquests temps de crisi i un cop acabat el repàs d'activitats organitzades per l'Assemblea Nacional aquí aquí al Vallès Occidental, ha arribat l'hora de rebre per telèfon una de les dones més actives dins del món de l'independentisme català, tot i que ella, de catalana, almenys a sang no ho és pas. Parlem de Patricia Gabancho, periodista i escriptora, que ens acompanya aquest dilluns per parlar des del seu punt de vista de les relacions entre Catalunya i Espanya, de la factibilitat de la independència i del futur del nostre país. Patricia Gabancho, bona tarda. Hola, bona tarda, què ¿Tal? tal? com estem? Molt bé. Escolta'm, tu ets una persona prou coneguda dins i fora del món sobiranista, així que poques presentacions et podria fer. Tirarem, tirarem de tòpic. Aviam, amb quin polític espanyol t'agradaria ballar un tango? Ui... El pobre polític espanyol que li toqui, perquè jo, com, soc molt patadura. dura. Eh, jo, hòstia, ara no... Vinga, amb el Rubalcaba mateix. T'accepto també, si vols, eh, banquers, ara que estan de moda i aquestes coses. No, els banquers no, saps per què? Perquè la presó la cel·les són una mica estretes. Una mica estretes, eh? Sí, sí i llavors, com que tots els banquers acabaran sentir a la presó, vull dir, més val ballar amb el Rubalcaba. Home, esperem que sí, però què, s'acabaran o què? Eh, mira, escolta, eh, jo crec que és un un bon començament que aquestes coses s'imputin, com a mínim s'imputin, que vol dir que algú les investiga, que s'han de donar respostes. Ara, que confia veure el senyor Rato a la presó per la sortida a Borsa de Bankia, que va ser un clarament una estafa, pues no, no no, no, no, no me'n refio gens. No te'n refias. Perquè eh? les estructures de l'Estat estan molt lligades al poder financer i això té un pes que pesa també sobre la justícia. Uh -huh. alguna cosa de bona deu tenir, no, estan a Espanya o què? Per nosaltres? Sí. Encara no l'he trobada. Encara no l'has trobada? No, a veure, jo crec que Espanya serien uns encantadors veïns, perquè a més és un país que té molts atractius, de clima, de, de l'amabilitat la, de, la de la gent, d'Andalusia eh, i totes aquestes coses, i per tant seria un excel·lent veí, però l'estat dins d'Espanya jo crec que ens porta molt més complicacions i molt més despesa i molt més patiment que no passa el que obtenim de benefici, que sincerament no sé quin és. No, no, en tot cap. cas, no serà la N2 a Girona i no, no seran els no. enllaços ferroviaris del port. Segur que no, però cap, perquè t'hem sentit moltes vegades fent conferències afirmant que això, que l'estat espanyol talla una mica les ales... Una a, mica no. A Catalunya, bé, una mica o, o molt, però alguna cosa hi deu, hi deu haver de bo, no? No, perquè en, en cap aspecte és a dir, el, el projecte català històric des de fa, des, del, des que neix el catalanisme el 1900 és un projecte antagònic que sí que camina en una direcció oposada al projecte espanyol de modernitat que, que jo diria que, que arriba tard i comença amb el Felipe González. Llavors, com que els dos projectes van en direccions oposades i el projecte que mana és el projecte espanyol nosaltres estem sempre intentant mantenir obert l'espai per poder fer un projecte diferent al projecte espanyol. I Espanya te'l va tancant, te'l va tancant, te'l va tancant. Si, si, si no hi hagués segut Espanya, la situació econòmica de Catalunya, havent-hi crisis, seria molt diferent. Però... O sigui, el problema és que d'Espanya... No només rebem tot el problema de l'Estat, és a dir, que et quarta les llibertats, que et quarta els símbols, que t'ataca la llengua, que et pressiona el català oriental, l'espanyol oriental, l'arabonés... La, no sé, bueno, totes aquestes històries, sinó que, a més, t'espanyolitza, és a dir, et crea vicis de funcionament, de creixement que, que ens perjudica. Però sí que hi ha hagut algun sector, no?, sempre més progressista... Perdona, que no et sento? Sí, si ha hagut uh, sempre algun sector més progressista, no?, que, que ha volgut... Uh a apostar per un model més federal, tu creus no, que No, no, no, això és no? mentida, això és mentida podrida. El, hi, ha, hi ha un llibre molt interessant de, de converses entre Felipe González i Miquel Roca que va publicar Lluís Bassets com a intermediari, i que ha publicat Planeta, i és un llibre que encara es troba, que es diu Todavía podemos entendernos, no? i és un es dient això, no home, no home segur que Espanya, hi ha una altra Espanya, etc. I en un moment donat el Roca li diu al Felipe, li diu, escolta, però no vau fer el corredor mediterrani, el famós eix ferroviari de mercaderies del Mediterrani. I el Felipe li contesta molt suelto, com acostuma, diu, sí, això és veritat, diu, però és que hi havia un factor identitari contrària als interessos d'Espanya, que ens impedia fer una planificació racional. Entens? És a dir, sí. Espanya té un projecte que sempre considera que, que, que ha d'escanyar Catalunya, és a dir, que l'ha d'escanyar, o no, que l'ha de tenir sotmessa, que pot créixer però no gaire, i el poc que creixi m'ho quedo jo a través de, de les polis fiscals. Però, Patrícia, home, això és una... Bueno, si és que ho diu el Felipe González, un factor identitari que li impedia fer el corredor mediterrani. I encara, tenim, encara estem sense corredor mediterrani. Exacte, I encara sí, sí. està el Partit Popular defensant el corredor central. És a dir, Espanya es construeix ella. I quan acaba de construir-se ella, resulta que Catalunya ha perdut bo si és que ella. Llavors, clar, és impossible. I, I a més a més ja em diràs qui és federal Espanya, a part del senyor Navarro. Si, si hi hagués un, un corrent d'aquest tipus, diguem més progressista, més federal, ens hi podríem entendre? És que no hi és, és que això és absolutament utòpic. No hi és perquè pensar que hi és és no entendre què és Espanya, és a dir, quin és el projecte espanyol des de sempre i què està construint Espanya. Quan tu veus la història i veus què està construint Espanya i amb quin tipus de simbologia, quin tipus de... de... El, el Felipe González en aquell diàleg li, li diu, al que li diu un moment, diu és que no hi ha cap universitat espanyola que ensenyi llengua catalana. O, o cultura catalana, uh -huh. i el Roca li contesta, oh, és com si, això, és com si jo reclamés que que hi hagués una càtedra de cultura andalusa a Barcelona. És a dir, és que no entenen res. És a dir, no enten la diferència Espanya. Llavors, no pot haver-hi un concepte federal en un país així. És a dir, l'autonomia, i ara ho estem patint clarament, és que Espanya es queda la decisió política i transfereix a les autonomies la, la gestió. Llavors, en aquest moment que Espanya està revisant tots els models, resulta que ens adonem que no tenim autonomia, ni tan sols per oposar-nos als horaris comercials. Hi ha alguna cosa amb què Catalunya necessiti Espanya? Que Catalunya què? Necessiti Espanya. No, perquè, home, si una cosa que et perjudica, no la necessites. O sigui, en aquest moment la dependència és absoluta, perquè Espanya transfereix els diners per pagar les nòmines, però són diners que abans s'ha recaptat de Catalunya. I, a més a més, la representació internacional és mancada, la representació que tenim a Europa és absolutament mínima perquè hi ha circunscripció única. És a dir, to, en tots els aspectes, fins i tot en el terreny internacional, l'Institut Cervantes no considera la cultura catalana com un afer propi, és a dir, no, no en serveix de res, és a dir, ni en el terreny cultural ni en, ni en cap terreny. Ja fa força temps que el Cercle Català de Negocis perdó, va treure un informe que deia que Catalunya això, bé, perd, perd en que sí, que no diners sent eh? part d'Espanya. Però no són només No, no, ja ho sé. El, la meva pregunta és, uh, són més poderosos ara mateix els motius econòmics o els històrics i ideològics? Jo dic sempre, en tots els actes que hi participo, que el nostre independentisme i si el sobiranisme actual és un sobiranisme de consciència nacional. El que passa és que és veritat que en una situació com la d'actual de la crisi, que hi ha tanta gent patint, que l'economia està tan estancada, si tinguéssim tots els recursos que generem, la situació seria molt més fàcil per a tothom. Per tant, hi ha una urgència econòmica, però en el fons el, que el sobiranisme és de projecte. És a dir, nosaltres volem viure d'una manera diferent a com viu Espanya. I Espanya ens imposa la seva manera de viure, que això va des de la llengua als horaris comercials. Mm -hmm. I com com s'aconsegueix aquest aquest model diguem la, el modelència el catalanisme sempre ha intentat obrir un espai propi dins d'Espanya o modernitzar Espanya perquè s'acosts al model català que és un model més europeu. Això ha fracassat llavors ara el que prens consciència, que ja no té sentit estampar-se contra aquella paret constantment, i avor dirs, bueno, pues escolta, obrim un espai propi independent. Eh, Com que consegueix això, home, és difícil, però obviousament ha de ser amb una majoria parlament, és a dir, tenim en aquest moment molt molt mobilitzada la pressió, la base popular. Sí, hi ha molta consciència en aquest sentit, comença a haver-hi un gran moviment municipal en favor de la independència i ens falta la traducció política, és a dir, que el Parlament encapçali i aquest procés cap a la llibertat. Uh -huh. Diguem, la, la modernització d'Espanya la podem considerar per tancada, diguem, o per... No, això, és el seu projecte. És dir, jo, jo estic encantada que Espanya es modernitzi, sí, però si Espanya considera que la, el... el el puntal de, de, de la seva estructura moderna és fer l'AVE a bueno, escolta que, que s'ho facin perquè s'ho paguin ells, que no ho paguin amb els meus diners, que prou que em costa guanyar-los. Ara que parlam de diners, el, el concert econòmic eh, és un primer pas? O... El concert econòmic per a Espanya és impossible. És a dir, no, no el poden concedir perquè Espanya viu dels països catalans. És a dir, <ríe> Espanya viu bàsicament de la transferència de riquesa de, dels països catalans i principalment de Catalunya cap a les 11, a les 11 comunitats autònomes que cobren. Per tant, no crec que Espanya doni el concert de cap manera. És a dir, és que no tindrien manera de recuperar aquests diners per una altra banda. Però, Però jo, ha... crec que és que jo crec que és important que els catalans prenguin consciència que estem des de fa 300 anys treballant per Espanya i que Espanya ens ho torna sense inversions, atacant la llengua, jodint aquest tipus sí. de coses des dels ja dic, des dels horaris comercials fins al que vulguis, no? és a dir, sí, perquè sí, sí. el sistema sanitari, el sistema educatiu, sí, o i sigui, ara pot ser la vàlid, ara sí, sí. la Tot això ho decideix Espanya, Catalunya no pot dir. No, no, és que nosaltres volem mantenir la electorals tivitat no pot ser, perquè el model el fa a Espanya uh -huh. i, i una, un referèndum seria una bona una bona idea no perquè jo, la meva haveera tot sí, sí. serveix eh? és a dir a països que han, han assolit la independència a través de referèndum i hi ha països a través d'una proclamació parlamentària. En tot cas, el meu model és que primer es proclami la independència des del Parlament i després es faci un referèndum de ratificació. Per què? Perquè fer un referèndum en les condicions espanyoles, amb les lleis espanyoles, no pot ser-ho. És a dir, hauries de fer una pirueta de, de, de reclamar-ho, que, que, que Europa obligués a Espanya, i això no ho farà. Llavors Espanya, tal com està la Constitució, només pot fer el referèndum... El pot convocar un referèndum el govern espanyol. En cas que hi hagués una, una Unió Política a Europa, com el que proposa la senyora Merkel, mm. eh, això seria més viable? No. Eh, a veure, si hi hagués una Unió Política Europea, com que jo crec que Catalunya té vocació europea i voldrà romandre a la, la Unió Europea, Eh, s'haurà d'ajustar la pauta europea conjunta i, per tant, farà, tindrà la mateixa independència que pugui tenir Holanda o Dinamarca, diguem. Correcte. En tot cas, la relació a Europa serà bilateral, Catalunya-Europa. Europa, eh, Europa la, la seva posició actualment, vista el que estan fent en relació a Escòcia, és wait and see és a dir, s'estan sí. es, esperant a veure què passa sense prendre posició i en el cas de Catalunya farien el mateix Faria el mateix. Eh, sí. si nosaltres no tenim problema a transferir sobirania a Europa perquè la relació seria bilateral i a més a més seria una relació molt més equitativa o sigui, a Europa no hi ha ningú que vulgui transformar Catalunya en el que no és Espanya vol espanyolitzar Catalunya vol que Catalunya deixi de ser Catalunya i comenci a ser més Espanya que no és uh, i les pressions que pugui fer l'estat espanyol a nivell europeu i a nivell internacional tant a euro tant a la Unió europea o o a l ONU i tots aquests llocs poden ser un, Home, un Espanya té una estructura diplomàtica que per cert costa un pingo i i continuen donant fent unes transferències de diners creïbles a les ambaixades per arreglar els jardins o per posar-hi piscines o i sigui que consti que s'estan gastant molts diners inútils en les ambaixades espanyoles. Espanya té aquesta estructura diplomàtica i té tots els recursos d'un estat per realment pressionar. El que passa que això depèn de la capacitat negociadora de Catalunya i del que tinguis per oferir. Jo crec que Catalunya té molts arguments perquè a Europa li interessi eh, un estat del nord al sud, per entendre. És uh -huh. a dir, pel pes econòmic i per la potencialitat innovadora i de, de, de, de, de, que té l'economia catalana i exportadora i tal, a, Europa, a Catalunya li convé... I qüestió de negociar. Espanya, òbviament, té molt de poder eh, negociador i té molt de, molta estructura, però a vegades té menys arguments. Mm -hmm. Podríem tenir una relació cordial amb el mercat espanyol, diguem, a nivell econòmic, a nivell entre empreses? El mercat espanyol cada vegada el necessitem menys. En aquest moment exportem més al món que a, que a Espanya. Que a Espanya. Eh, per tant, escol, el mercat espanyol és bastant imprescindible, Jo crec que podem tenir una relació cordial amb la gent d'Espanya, és a dir, el mercat no ho sé perquè és, és un mercat molt voluble que sí. cada tres dies et fa un boicot. I suposo que aquest boicot en el primer moment hi serà. Ara, de, de totes maneres, amb la gent sí, perquè parlant la gent s'entén, perquè hi ha una quantitat d'afectes i hi, hi ha fins i tot lligams identitaris, hi ha molta gent que és espanyola o mig espanyola o d'ascendència espanyola. Per tant, jo crec que de, el bon veïnatge està assegurat. Mm -hmm. la, què passaria amb tota aquella gent que, que viu a Catalunya i se sent espanyola? Si que Catalunya continuaria vivint a Catalunya i sentint-se espanyola. Sí, <ríe> problema este. Teories com ara. Aquí, aquí tindriem un problema, passaria Aquí tindriem un problema, no? és el, el, el mateix sentiment que, que tenen els catalans ara que volen ser independents, el tindria la gent que se sent espanyola. i a més a més el no és a dir, no, no, no, no tenen una, una consistència nacional d'estructura, de, d'història, del que sigui, simplement seria una minoria amb una identitat mi mixta uh -huh. que continuaria existint i sense problema. Si una cosa té Catalunya, és capacitat de convivència. Uh -huh. Que parlaves d'estructures de, d'estat... Uh... Uh, tu estàs involucrada a mitges, diguem, en l'Assemblea Nacional? T'hem vist fent algunes xerrades? Uh, sí, sí, faig moltes xerrades en el, en per l'Assemblea. Sí, el que passa que no, no estic incorporada a treballar en ti perquè no tinc temps ja. ni, ni, ni ganes, tampoc, en aquest sentit. Uh, això ho fas, diguem, a títol personal o simplement no, per...? No, ho faig com... En i participo en actes de l'assemblea dient i la meva, és a dir, explico el que vull explicar, però estic absolutament a favor de l'assemblea i, i, i propugno la seva multiplicació i la seva formació. El que no vull és implicar-me directament perquè sóc un bitxo solitari no m'agrada mm. implicar-me en res. Creus que, que l'assemblea és una bona eina per, per tirar endavant el projecte de Catalunya? Sí, l'assemblea té, té una funció molt concreta, que és aglutinar tot el moviment popular en torn del sobiranisme. És a dir, la, la, hi ha molta gent organitzada, hi ha moltes plataformes, hi ha moltes entitats, hi ha molta gent que ha participat en el moviment de les consultes, que té ganes de continuar treballant, que ha de fer una feina multiplicadora d'actes, de debats, de pensament, de idees, etc. I també d'acció, és a dir, és una eina de pressió cap al sistema polític i és una eina d'organització del moviment popular que és molt útil. Mm -hmm. Tornem, tornem una mica aquí al tema de Catalunya. Uh, la, la llengua és l'element integrador principal entre dues cultures in, o dues nacions, tal com està estructurat ara mateix a Espanya? La llengua no és un element integrador, és un element definidor. És a dir, la identitat uh -huh. catalana passa per la llengua catalana. L'altra cosa és la ciutadania catalana. Però si Tothom que viu a Catalunya podem dir que són catalans. Jo no ho diria tan, tan radicalment, però tothom que viu a Catalunya són ciutadans de Catalunya i, en canvi, hi ha una identitat catalana que ja vol dir una relació amb la cultura, amb la tradició, amb la història de Catalunya, que, que com en el meu cas, és de coneixement, no és, sí. no és de vivència, sí, sí. però el, passa per la identitat. I la identitat catalana passa per la llengua. Mm. En el teu cas, quan, quan vas arribar aquí a Catalunya, ja fa, ja fa molts anys... Molts. Eh, molts. Parlaves el castellà i... El, el castellà sí, clar, evidentment, no? Però... El castellà és la meva llengua materna. Exacte, però coneixies la, la situació política sí. i cultural que teníem aquí? Sí, però la coneixia de feia ben poc, perquè l'havia coneguda a Buenos Aires, uh -huh. per casualitat, ara no m'ho facis explicar, va ser no, un puratzar, eh, i per tant parlava, parlava una mica el català, si ja començava a parlar-ho, canviar... tot, tot i que era un català una mica estrany, perquè era pres a Buenos Aires a partir uh -huh. d'elements exiliats, que no tenien diccionari, no tenien res... <laughs> Però era, era més de parlar-ho amb, amb, amb aquest grup de catalans que, que eren molt actius, eren sí. activistes de la causa catalana. No? I, I llavors, ja, però ja sabia, la, la, coneixia bastant la història, començava a conèixer la cultura, el que passa que jo ara la conec molt perquè és la meva feina, perquè m'agrada, no? Si no, no demano que la gent se l'aprengui tota la cultura i tota la història i tot això. Però sí que has de tenir-hi un contacte, has de saber que això existeix, si no, no pots construir una identitat, una identitat les són uns referents comuns. No? Mm. Quan, quan vas arribar, diguem, vas tenir un un xoc d'identitats? No. No, perquè la teva identitat... Person... Jo segueixo sent argentina d'identitat. Mm -hmm. És a dir, la, la identitat d'aquesta que et forma, que és com l'esquelet de la persona, que aquesta sí. no la perds. I jo continuaré sent argentina sempre, i continuo parlant en argentí, i continuo tenint reaccions molt argentines. El, el, perquè això és el que jo tinc après de la infantesa i de, de la meva formació. Ara, després pots incorporar altres identitats que són una mica més superficials, és a dir, que són més de, de, de cultura, de, de construcció personal, i aquí, això és el que jo he fet amb la mm. identitat catalana. Diguem... Ara, jo d'identitat continu en Argentina, per tant, si algú ve de Múrcia, continuarà sent murcià. Jo el que, el que li demano al senyor de Múrcia o a la senyora de Múrcia, o d'on sigui, és que, a més, posi una mica d'interès en la llengua Exacte. i la cultura de Catalunya Exacte. per poder ser realment català. Per què creus no que passa ser passi, francès això? al marge de la llengua francesa, no pot ser espanyol mm -hmm. al marge de... O sigui, els els alemanys que viuen a Mallorca, absolutament aïllats dintre del seu gueto, no són mallorquins i no són espanyols. No, no, és evident... És evident. I per, I per què passa això? Diguem? Per què n'hi ha uns que sí, uns que no? És qüestió de mentalitat, és qüestió Sí, de... perquè la gent és com és i tampoc ens hem de preocupar d'això, eh? Escolta, tots els països hi ha petites minories, petits guetos, petits grups que no s'integren i no passa res. És a dir, si aquesta persona no crea conflictes, que visqui com vulgui. Escolta, no hem de ser tots iguals, i no hem de ser tots homogenis. Ha d'haver-hi un tronc central que mantingui la identitat, la cultura, la llengua i això. I això a Catalunya existeix i això és català. Ara, les perifèries, escolta, que cadascú s'acomodi com vulgui. Mm. si vol viure en pakistanès, en urdú, al Raval de Barcelona, a mi no em preocupa gens. Ballar sevillanes a Catalunya és cultura catalana? El què? Ballar sevillanes a Catalunya, per exemple? No, és, no. és, és practicar a Catalunya cultura espanyola. Cultura espanyola. Però, escolta, aquí el, ja saps que jo defenso la tesi que a Catalunya hi ha cultura espanyola i ha cultura catalana i després Correcte hi ha cultura colombiana, hi ha cultura pakistanesa, etc. No? De la mateixa manera que tu quan vas a un restaurant japonès que, que està estalat a Catalunya, menges cuina japonesa, no menges cuina catalana. Uh -huh. Ara, eh, dit això, eh, aquesta taxonomia serveix per analitzar la situació de la cultura. Com a consumidor cultural, li, jo li demano a la gent que n'hi suplantegi, que surti, disfruti tasti el que vulgui, balli sevillanes, balli va uh -huh. allí cúmbia, o el tango, és a dir, que, que balli el que sigui. Però aquí som Ara, molt donats, eh? que el tango eh? és cultura catalana perquè toquen tango a Barcelona, em sembla una mica exagèntic. Però, però aquí som molt donats eh? als escriptors que escriuen en, en castellà, no? A, per però exemple... llavors, els que escriuen, el d'Eduardo Mendoza quan fa les seves novel·les Correcte. en castellà, no és cultura espanyola? Sí, sí, sí, però aquí som molt donats a dir que tot això és literatura catalana. D'acord, vale, però alhora és literatura espanyola? Sí, sí. I com pot ser? Llavors la cultura espanyola i la catalana són el mateix? No, no, no, jo, jo Clar, el, el que, que dic és si que, tu, que... Però és que, és que, que si tu analitzes donats. el raonament, el que estàs fent en el fons és negar que existeixi la cultura catalana. No, no, no, jo el que, el que em refereixo és que aquí som molt molt, eh, molt donats a reconèixer-nos a, a, reconè a, a reconèixer -nos nosaltres mateixos eh, Clar, expressions ah, culturals que, que pot no... Aquesta confusió és induïda i és voluntària, perquè això minimitza la cultura catalana. Uh -huh. Sí sí és evident. Uh, la, la globalització pot acabar amb les diferents cultures que tenim avui en dia. La globalització tendeix a afavorir les cultures més fortes per un problema de mercat, és a dir la globalització és un problema de mercat, no és un problema de creació. Tot el que passa pel mercat afavoreix el més fort i perjudica el més feble i, per tant, si no hi ha unes estructures polítiques i educatives que mantinguin vigent, que defensin l'espai de les cultures més petites, és obvi que la globalització ens perjudica, sí. Uh -huh. uh, uh, perquè fa uh, a l'àmbit educatiu, ara que, que ho mencionaves, uh, l'escola catalana està fent bé el, el seu paper? Hauria d'apretar en algun aspecte? tser la cultura catalana està fent no, llana L'escola catalana, catalana està fent fantàsticament bé el seu paper integrador, és a dir, de transmissió lingüística i en canvi està fent fatalment el seu paper de transmissió cultural, perquè el nivell de l'escola és molt mediocre. Uh -huh. I a l'àmbit lingüístic bé i a l'àmbit cultural, doncs... No, la transmissió cultural és un tema que a l'escola no li importa, és a dir, el, la cultura general que dona l'escola catalana, en tots els nivells, és baixíssim, és pèssim. Llavors, eh, li dones als alumnes llengua, però no li dones cultura i no diguem ja història de Catalunya, que uh -huh. no en saben res, el meu fill de història de Catalunya no sap res. I, acaba, i ha fet tot el batxillerat i està a l'universitat. I el nivell cultural i de formació dels alumnes és molt baix, és molt mediocre. Ara sí que és veritat que la integració lingüística i, i jo diria sentimental, és a dir, la integració emocional, l'escola la fa fantàsticament bé. Com creus que afectaran les darreres sentències i recursos, i etc., que que han sortit ara fa poc en, en heterogionant el model d'immersió lingüística? Jo espero que no afecti de cap manera, perquè sempre són reclamacions individuals, és a dir, ha de ser un ciutadà que vagi al Suprem perquè la seva filla no sé què... Llavors, com que són casos individuals, sempre es poden solucionar de manera individual. El que passa és que tenim l'espasa de Democles a sobre, Exacte. perquè això ve de la sentència del Tribunal Constitucional que diu que el castellà també pot ser llengua vehicular. I aquest pot ser ve de l'article 3 de la Constitució, que diu que tothom té dret a usar el castellà i que el, el coneixement del castellà és obligatori a tot l'estat perquè és la llengua comú de tots els espanyols. Aquest article més aquesta sentència és, és un problema jurídic que anirà creixent. anirà creixent. O sigui, cada vegada ens atacaran més. És uh -huh. factible un model trilingüe, tal com defensava la, la senyora Sánchez Camacho? A mi m'agradaria. No, no, eh, escolta, però El model trilingüe... És a dir, hi l'anglès, que jo crec que s'hauria d'estudiar molt millor, no vol dir que la llengua vehicular siguin les tres. És a dir, el vol dir que li dones dos terços al català i un i reparteixes l'altre terç entre castellà i anglès. Mm. Si no vol dir que les tres llengües hagin de ser equivalents. Ha d'haver-hi una llengua vehicular, dir, una llengua que sigui la de relació mestre-alumne sempre. Llavors tu després pots fer assignatures en castellà i assignatures en anglès. Però caldria reforçar molt més l'anglès que no pas el castellà, perquè el castellà el parla tothom. Uh -huh. Diguem que no, no, no estan en igualtat de condicions no ara mateix. No, no, no, com que el mercat no és homogeni i l'anglès, la, el nivell d'anglès és zero i el de català és més feble que el de castellà, s'ha doncs de posar les llengües en aquesta proporció, uh -huh. no les tres iguals. L'escola, diguem, és, és la institució més important eh, responsable de culturalitzar la societat o en trobaríem d'altres que potser Home, també... Home, tot el sistema educatiu té la missió de transmetre a la generació següent el patrimoni cultural i moral, diria, i polític, que, que, que la societat ha creat. És a dir, el que nosaltres hem rebut. El que passa és que en aquest moment estem en una generació, la nostra, que no considera important transmetre el patrimoni cultural. Llavors, el transmet una minoria interessada. Però llavors, en lloc de, de, de generalitzar la cultura, la tornem a fer elitista i restringida. Mm -hmm. I això és un problema. O si sigui, només hi ha una minoria culturalitzada com hi havia fa un segle. I això és una catàstrofe. És a dir, el, el nivell del, del nano que surt de l'escola sense un suport cultural familiar és zero. Escolta, això no és broma. El meu fill va fer tota l'escolaritat pública, acabant el batxillerat de Ciències, sense que li es mantessin Shakespeare's. Uh -huh. A mi potser em posa els pels de punta perquè sóc de lletres, però és que jo trobo que és molt animal que, que facis l'escola pública, inclòs el batxillerat, i que mai t'hagin parlat de 6 Quiro de Molière. Potser... Perquè cultura general. Potser hauríem de, de buscar altres maneres, no? per exemple com els mitjans de comunicació, que són eh, una altra via de, de culturalització. No? Home, jo crec que TV3 i sobretot el 33 fan un esforç de de d'aportar cultura, però, escolta, s'atreveixen molt poc, perquè, per exemple, el teatre podria perfectament, un cop acaba el cartell, és a dir, un cop una obra sí. baixa de cartell, l'haurien, podríem passar per la televisió i tindria Correcte. un èxit formidable. Suposo que no ho fan per no treure-li públic al teatre, però el, el, jo crec que hi ha moltes maneres de difondre la cultura, el que passa que no s'atreveixen perquè la gent està molt poc habituada a la cultura. O sigui, si la cultura és minoritària, és molt complicat posar cultura a la televisió. clar. Uh -huh. Tot és una roda, però la, la, el millor instrument que tens per culturalitzar la gent, vulgui o no vulgui, és l'escola. Uh -huh. uh -huh. No uh -huh. la televisió, la televisió vindria després. Uh -huh. Si la BBC té més cultura, perquè el sistema educatiu britànic és més sòlid. Però que aquí TV3 eh, aposta per un model bastant... No, jo Bastant crec que TV3 fort, és una televisió digníssima i que fa el seu paper de de, de de televisió nacional en el sentit que està molt atenta a a a correcte, sí, sí. aquest paper, no? I sobretot el 33 escolta un programa com l'òpera en Texans, que jo crec sí, sí, que és un programa sí, sí. sensacional, a mi m'encanta, que sí, sí, sí, és, és un programa molt... cultural de però de primeríssim nivell, de primeríssim nivell. Ara, són petites perles, no? Que... No sé quina audiència té, però jo crec que ha fet més per la difusió de l'òpera aquest senyor, el Ramon Gené, que, que no pas els programes de visites públiques al Liceu. No, no, està clar. El, el CAC podria jugar més fort les seves cartes, en aquest sentit? El CAC? Sí. El CAC, el, els, el el, CAC a Catalunya... A l'organisme aquest estrany? Sí, o, el, o, o bé, el, el que no existeix a Espanya, diguem, que... el... el... El... Jo no sé quines funcions té el CAC, sincerament. Dir, sé que, que fa de control en determinats aspectes, de, de, de violència de gènere, d'aquest mm -hmm. tipus de transgressions, el que considerem políticament correcta, però no estic segura que pugui influir en, en la programació, diguem-ne. La programació seria el Consell General dels Mitjans de Comunicació, que no sé com es diu, la Corporació de Mitjans sí. de Comunicació. Sí, sí, la Corporació eh, de Mitjans de Comunicació. Però el problema no és tant que, que la tele ho faci, sinó que la gent ho vulgui veure. Mm. Creus, que, creus que seria bo tenir una televisió privada potent en català, tal com passa amb RAC1, diguem? sí. I jo crec que la posta de de vuit t v és una posta interessant, és a dir en el sentit sempre seran teles més minoritàries porquequè la uh -huh. tele és molt cara Correcte, per sí. per ser privada, però jo crec que sí que caldria i sobretot caldria primera per eixamplar el mercat que és, és el que ha fet RAC1 el, el sumar a Catalunya, a Ràdio i a totes les altres, a Com Ràdio és a dir, mm -hmm. totes les ràdios catal eh, en català i és que de cop i volta el consum de la ràdio és en català a Catalunya és, és, és, és, és, és un lloc on el mercat realment ha, ha donat crescut. la pauta que el, que el consum és en català i jo crec que en televisió podria passar el mateix. És a dir, si tinguéssim més oferta en, i més oferta més variada en català, és a dir, que TV3 ja és la televisió puntera a Catalunya, però podríem tenir més quotes de mercat. Per tant, molt interessant de cara a la consolidació de la llengua. Molt bé. Doncs Patrícia Gabancho, periodista i escriptora. Molt... Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Sí, Déu era una entrevista de nivell, això. Déu-n'hi-do l'estona que hem estat aquí, però molt interessant, coses molt interessants han sortit. Molt bé. Uh, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Val, dono, una gràcies a vosaltres per l'oportunitat i un record a tothom. Doncs hem sentit que em pensava Patricia Gabancho de la independència, de què ens pot esperar en el futur, de, de quines relacions hi ha ara mateix amb Espanya, una entrevista prou interessant. I passem a una altra cosa, perquè tenim aquí a l'estudi ja una dona molt ben plantada que ens espera amb un personatge curiós. <totipos> Aina, quin personatge ens portes avui que tingui tanta tanta pressa? Doncs un personatge que tenia molta pressa per la independència. Avui, Aribert Barrera. Fa un gran, una gran manifestació, però els resultats no han estat els que tots esperàvem. Creiem que s'hauria conegut més en la política catalana aquell milió de persones que va sortir el carrer faldant. Per això era bo renovar-lo avui. I encara aquesta manifestació sigui més modesta, així i tot representa la voluntat de continuar endavant, de continuar lluitant per l'únic objectiu que té sentit en aquest moment, que és la independència. deixeu-nos deixeu-nos no val la pena de parlar més del dret a de decidir tots sabem que mentre estem en l'estat espanyol els que decidirem seran sempre ells nosaltres no decidirem mai res i, i decidirem sempre contra nostres intentant cargolar los cada vegada més. Per això és indispensable la necessitat continuar és Eribert Barrera demanant més unió dels partits polítics a favor de la independència. Aquest discurs, precisament, el va pronunciar a la manifestació del 9 de juliol del 2011, un any després de la manifestació multitudinària que va plegar més d'un milió de persones a Barcelona sota el lema de Som una nació, nosaltres decidim. Segur que te'n recordes, Albert, aquesta manifestació. Sí, sí que me'n sí, vam anar sí, sí. Doncs Barrera també va ser una de les persones que va encapçalar la manifestació del 10 de juliol de 2010, juntament amb Maragall, Pujol i Montilla, entre altres ras doncs la manifestació d'un any després, la del 9 de juliol del 2011, va ser l'última intervenció pública d'Aribert Barrera que va morir poques setmanes després el 27 d'agost del 2011. Caram. O sigui que podem dir que va ser un home actiu fins, fins l'últim moment, eh? Bé, I això que era un home, era gran, gran ja era en aquells gran, moments. I tant, i Escolta'm, sempre va ser tan independentista en Barrera? Doncs va ser un home molt vinculat a Esquerra Republicana des de ben jove. I a veure, la veritat, amb el temps s'ha convertit en un referent de l'independentisme indiscutible. Això sí, eh, precis Precisament això, el posicionament clar a favor de la independència li va arribar una mica de gran. Dèiem que la seva vinculació amb Esquerra li ve de lluny. Va començar a militant en aquest partit republicà l'any 1935, en plena república, quan tenia 18 anys. I abans però havia estat membre de la Federació d'Estudiants de Catalunya. A partir de l'any 39 es va exiliar a França i va passar pel camp de refugiats d'Argelers. Ostres, caram, això sí, era una experiència dura aquesta, eh? Segur que sí. L'etapa franquista però no va, ser, no va fer que tirés la tovallola en política perquè en tornada a l'exili, al 1952, van prendre la reorganització d'Esquerra Republicana a l'interior d'Espanya i es va convertir en el màxim dirigent interior a partir del 1961. Això sí, aquest, aquest càrrec no li va reconèixer públicament ningú fins al 1977 que és quan es va legalitzar Esquerra Republicana. No era això, companys, no era això, que varen morir tantes flors Ainei, durant la transició, que ens pots dir de barrera? Doncs, com diu la cançó, Barrera devia pensar que no era això. Va ser el representant d'Esquerra a Acords Constituents, que és quan es va redactar la Constitució, i un dels pocs polítics catalans que va votar en contra d'aquesta llei magna de, de, de tot Espanya, perquè va dir que anava en contra de les llibertats de Catalunya. Pocs anys més tard, el 1980, va ser elegit diputat del Parlament i president de la Cambra, és a dir, president del Parlament de Catalunya. Caram. També va ser, va ser parlamentari europeu del 91 al 93 i president d'Esquerra entre el 89 i el 95 si us hi fixeu va passar per tots els nivells polítics eh? amb excepció del municipal mm -hmm. De Unidor un home mà molt, molt, molt actiu dintre del món polític i a banda del seu disc independentntista tenia Discursos més polèmics, no? Altres discursos més... Sí, més polèmics més que l'independentista i tot, eh? I políticament molt incorrectes. No de, devien molestar bastant els companys de partit perquè són d'aquestes coses complicades. L'any 2001 va escriure un llibre que es deia Què pensa Aribert Barrera, que va aixecar Força Pusseguera. Sí, sí, sí, tant. Sobretot per alguns comentaris racistes i xenòfobs que s'hi podien yes. llegir. Només alguns exemples excrets del llibre. És evident que qualsevol persona que vulgui espanyolitzar Catalunya té interès que la immigració vingui cap aquí. Amèrica, els negres tenen un coeficient intel·lectual inferior als blancs. Ningú em convencerà que és millor una rambla amb gent mestissa que una on tan sols hi passegi gent de la raça blanca mediterrània. Di també que aquestes frases van fer que alguns polítics ideològicament pròxims a River Barrera, com Josep Lluís Carot Rovira o el president Jordi Pujol, es desmarquessin d'aquestes declaracions. Cal dir també que en entrevistes posteriors a la publicació del llibre, Barrera també va matisar una mica. Sentim-lo una mica més matisat en un debat amb Jordi Pujol parlant d'immigració i independència. L'etapa de govern, la teva etapa principal, deixem de banda els últims anys, els últims quatre anys, però el país s'ha trobat amb unes circumstàncies imprevistes que no depenen de nosaltres. S'ha trobat el fenomen de la globalització i, sobretot, aquest fenomen de la nova immigració. I això no era gaire previsible i ha canviat totalment les coses. I ara jo insisteixo en el que deia abans. Hi ha una sensació de desorientació. Com fer front amb això? Les recettes antigues, al meu entendre, no valen. I en tot cas, això estableix una necessitat d'acció d'urgència que es desalienta a tots. És a dir, si nosaltres, tal com van les coses, hem de fer un, un referèndum d'independència d'aquí 10 o 15 anys, segur que... Sentíem la tos de fons inconfusible del president Pujol una mica més moderat aquí darrere, eh, Aina? Sí, una mica, havia rebaixat una mica el to inicial del discurs, però el fons segueix, segueix sent el mateix, la poca la immigració faci perdre catalanistes i independentistes. Per barrera, aquest canvi global que estem vivint no és positiu per la independència i afegeix després, això sí, eh? Tant de bo que m'equivoqui. Mm -hmm. Ja, I Aina, no tinc entès que, a part d'aquest discurs sobre la immigració, Barrera també va obrir altres fronts de polèmica, no? Quins, quins altres fronts podríem... En aquest cas, veure? no relacionats amb la immigració, sinó una altra vegada amb la independència, era un tema recurrent. Sí. Ens resulta que el senyor Barrera, militant d'Esquerra, pràcticament des de la seva fundació, va donar suport al projecte de reagrupament de Joan Carretero, exacte, que, exacte, que va acabar sortint d'Esquerra. de diari tot això, El 2009, no? Barrera va escriure un article al diari Avui que es titulava Patriotisme i dignitat, defensant les idees de Carretero. Aquest article precisament va provocar l'expulsió d'aquest dirigent d'Esquerra, però anteriorment ja havia escrit un altre article de suport a Carretero al diari Avui que es titulava Oportunitat i viabilitat de la proposta de Joan Carretero. Caram. Cal dir però que tot i aquest posicionament clar a favor de reagrupament, no va deixar la militància d'Esquerra. Potser una mica contradictori, però l'home es, es va mantenir fidel. I escolta, Marina, ara que ja hem parlat de d'Aribert Barrera com a polític, eh, què, més, què més ens pots dir d'aquest home? Doncs a veure, us direm que a part dels parlaments, l'altre hàbitat natural d'Aribert Barrera era la universitat. Segurament ah, sí? es va passar mitja vida a les universitats. Caram, no ho sabíem, això. Sí, primer com a alumne i més tard com a professor. Primer es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona i en Física i Matemàtiques a la Universitat de Montpellier. Sí, sí, que s'hi Des... va passar mitja vida. Sí, sí espera, perquè després es va anar a la Universitat de Sorbona, a París, i es va doctorar en Ciències Físiques, i va ser professor a la Universitat de Montpeller, va cari postdoctoral a la Universitat de New Hampshire era als Estats Units i a partir del 1970 va tornar a Catalunya, bueno, ja havia tornat abans, però va tornar a fer professor a de Catalunya, va ser catedràtic de Química Inorgànica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Caram, un home, un home de ciències, a Ribera Barrera? Sí, sí, de ciències, però tu saps què? Que va ser què membre a mèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. Ostres, com pot ser això, aviam? Bé, bueno, perquè presidia ah. la secció de ciències. Ah. I a banda de tot això, Ribera Barrera va ser membre del Consell Consultiu d'Òmnium, president del Club d'Amics de la UNESCO i president d'Honor de l'Ateneu Barcelonès. déu I tant, podem dir que Ribera Barrera va ser molt més com polític, amb moltes inquietuds socials i intel·lectuals i que en els últims anys s'ha convertit en un referent de l'independentisme doncs avui hem repassat la figura d'Arbert Barrera, científic, polític, intel·lectual, personatge polític i, sens dubte, independentista, un home que segurament quedarà marcat per una frase «Tenim pressa». El temps per aquest programa ja s'acaba i després de convidar en l'Einamad rebem el Nil Villa que ja està preparat per punxar les cançons catalanes que no coneixem Nil, aviam, avui amb què obrim? Doncs mira, amb lleia català situem-nos, en primer el context anys 60, encara no ha arribat el rock and roll a Catalunya però un grup de gent copia amb una moda francesa, el lleier uh -huh. tenen la sort que hi ha un segell discogràfic disposat a editar aquests discos, Edixa Doncs bé, l'any 64 els 4 Gats publiquen el disc Blues amb aquesta cançó, no et puc acompanyar no et puc acompanyar. No vull dones que xemeguin ni les vull veure plorar. Vull només un tros de terra per afogar-lo colgar. Fes en compte no t'espantis ja no et puc acompanyar. Ja no puc encullir mores ni fer el que feia'm avanç. L'amor meu pare jo tot sol heu de pogar. Ves-me'n compte, noixem és avui no podrem anar. no puc acompanyar. Ai, va morir meu pare i l'he de anar a enterrar. Vés en compte, no t'espantis, jo no puc acompanyar. No vull dones que xemeguin ni les vull veure plorar. Ai, només un tros de terra per a poder-lo colgar. Vés en compte, no t'espantis, ja no et que acompanyam. Sota aquells fo que els te feia. Nosaltres joiem ja el ras. Sota l'arbre mil anar, nosaltres no el veiem pas. Pres en compte no t'es pa, ja no et puc acompanyar. Doncs molt interessant, Nil, aquesta cançó dels Quatre Gats. Escolta, mira, del 1964, no anem gaire lluny, el 1967. Doncs sí, perquè és l'any en què Eurogroup publica una adaptació al català de la cançó Get Out of My Life Woman, de l'Entuzent. La van titular Què passa amb duros? Què passa amb els duros? Sempre em trobo passa que no corren ja ni sí. Doncs amb què passa amb els urs ens acomiadem, moltes gràcies per la vostra atenció, de part de tot l'equip de programa Inamat, Nilvia i qui us parla Albert Tomàs Fins la setmana que ve No entenc de cap manera el què passa amb els diners